Частина четверта Мерці говорять п'ятнадцять. Локвот, як і завжди, зреагував першим Люсі, тримай рапіру. Він кинув її мені. Вийди на двір, подивись, що й до чого, а потім замкни двері зсередини. Тільки но ну, я проминула цілий столик із кричами, як рух мене звирувало холодне нічне повітря. Я переступила поріг і визирнула на вулицю. На доріжці, що вела до будинку, не було нікого. Ворота стояли відчинені. Вуличний ліхтар осівав тротуар абрикосово-рожевим світлом. В одного будинку навпроти було світлено ганок, у другого – ванну кімнату на горішньому поверсі. Всі інші будинки стояли без світла. З дороги було чути шум захисного ліхтаря, що саме вимикався. Через дві хвилини він мав знову увімкнутись. Людей довкола не було. Вулицею ніхто не йшов і не їхав. Тримаючи рапіру на поготові, я перейшла лінію залізних плиток і прислухалась. «Ціле місто мовчить. Лондон спить. А поки він спить, привидам і вбивцям – воля. Я вирушла назад до будинку, міцно замкнула двері і натягла перед ним залізні ланцюги. Локвуд із Джорджем стояли над тілом Карвера. Джордж усіма способами намагався зупинити кров, а Локвуд притулив пальці до шиї пораненого. «Він живий!» – повідомив він. Люсі, викликай швидку допомогу. Іде прік теж. А ти, Джордж, допоможи мені перевернути його. Джордж насупився. Навіщо? Якщо ми його пересунемо, поглянь на нього. Він довго не протягне. Допоможи но. Поки вони клопотали з тілом, я побігла до бібліотеки і зателефонувала кудись слід. Коли я повернулася, хлопці вже повернули карвера обличчям до полиць. Одна його рука опинилась під головою, а очі були напіврозплющені. Калюжа крові анітрохи не зменшилась. Локот нахилився до його лиця. Джордж із олівцем та паперцем у руках причаївся за Локвудовою спиною. Я стала біля Джорджа. «Він ніби хоче сказати щось!» – зауважив Джордж. «Тільки дуже невиразно. Ніби щось про казино!» «Цить!» – прошепотів Локвод. «Яке там казино? Я чітко розчув. Кістка і скло. Мабуть, про дзеркало, яке він украв. Джеку! Джеку, ти чуєш мене?» «Кістка і скло?» Мені зненадька пригадалась блискуча річ на грудях у трупа. Її рамка була нерівна і темна. Мені вона здалась радше дерев'яною, а може, то не дерево, а кістка? Яка? Або чия? Джордж нахилився нижче. А мені здається, казино. Замовкни, Джордже, буркнув Локвуд. Джеку, хто вдарив тебе? Скажи мені. Поранений просто лежав на підлозі. Дивно було бачити його тут зараз, після всіх наших пошуків. Моторошний, безжальний торговець артефактами Джек Карвер. Фло казали, що від нього аж злобою. Він убивця. Та зараз, сам, ставши жертвою. Він помітно змінився. Зовсім молодий, худорлявий, з випнутими вилицями. Узагалі враження було таке, що цей чоловік усе життя не доїдав. Куртка висіла на тонкій білі шиї з червоними слідами нещодавнього гоління під щелепою. Футболка була геть брудна, та й від куртки добряче смерділо. Так, ніби шкіру не вичинили як слід. «Хто вдарив тебе?» – ще раз запитав Локвуд. Поранений раптово шорупнувся. Голова піднялась, вуста відкрились і закрились. Очі сліпо уперед. Ми позадкували, а Джордж упустив свого олівця. З рота Карвара долинули якісь нерозбірливі звуки. «Що це?» – прошепотіла я. «Що він бурмоче?» «Зараз і скажу вам». Нетерпляче махнув нам рукою Локвуд. «Записуйте». Джордж почав порпатись на підлозі. «Олівець! Божечки, він закотився під нього!» Він каже «сім з нього». «Сім, а не один. Готово?» «Зачекайте, це ще не все». Я не полізу шукати олівець під нього. Далі. Ти бачиш, бачиш стільки страхіть? Люся, дістань, будь ласка, олівця. Хто небудь нарешті записуватиме? гаркнув Локвуд, Прикусивши в паніті губу, Джордж витяг з-під тіла олівець і на почуті слова на папірці. Ми всі ще нижче нахилились над пораненим. Він помирав, його дихання тріпотіло, наче пташка. Де кістки і скло, Джеку? знову запитав Локвуд. Кому ти їх віддав? Висохлі губи знову заворушились. Джордж раптом підскочив з криком. Жуйку! Він хоче жуйку! Є в когось жуйка? Він насупився. Дайте йому нарешті жуйку. Джуліус обірвав його Локвуд. Він каже Джуліус Джордже. Джуліус Вінкмен ти зовсім глухий. Він знову нахилився. Ти віддав кістку із скло Вінкмену від Джеку. Поранений ледве помітно кивнув. Це Вінкмен поранив тебе. Локвуд кілька секунд зачекав, поки Карвар зашепоче знову. Записуй Джордже, сказала я. Джордж поглянув на мене. Локвіт спохмурнів. «Що записувати, Люсі? Ти ще він тільки не сказав. Я нічого не чув». «Він сказав. Ходімо зі мною. Я виразно розчула». Локвіт повагався. «Я такого не чув. Ти будь-що запишиться, Джордже. «І відійди трохи далі від світла. Я подивлюсь на його вуста». Ми побакували і заходили чекати. Чекати довелося довго. Локведе. нарешті мовила я. Що?» «Його, здається, вже немає. Ніхто не повирухнувся». Всі мовчали. Смерть – річ швидкоплинна. Навіть якщо ви спостерігаєте за людиною, мить смерті вислизає з ваших пальців. Ви не побачите такого раптового схилення голови, як у кіно. Натомість ви просто сидітимете над тілом, чекаючи, коли це відбудеться. Аж поки зрозумієте, що ви вже проминули цю мить. Час – збіг. Дивитись уже нема нащо. Ми стали навколішки біля нерухомого тіла торговця артефактами, затамувавши подих. І ніби намагалися ще хоч трохи залишитися з ним. Принаймні перші кілька секунд, куди б не линула зараз його душа. Це було єдине, що ми могли для нього зробити. Коли стало зрозуміло, що Карвера вже немає, життя ніби повернулося до нас. Одне за одним ми відсапували, кашляли, терли собі обличчя, чухались. Одне слово – робили буденні речі, щоб переконати самих себе, що ми досі живі й здорові. А перед нами лежало порожнє нерухоме тіло. «Не щастить цьому Килимкові», – зауважив Джордж. «Я тільки не вичистив його від какао, яке ми пролили на нього минулої ночі». «Що тобі відповіли в швидкій допомозі, Люсі?» «Ти й завжди. Приїдуть щойно буде захист, а захист повинен забезпечити Барнс». «Гаразд, у нас ще десь 10-15 хвилин. Джордже, ти ще встигнеш усе зробити». Джордж вирічив очі. «Що? Обшукати його кишені». «Я? Чому я?» «У тебе найніжніші пальці». Ні, в Люсі вони ще ніжніші. А ще вона чудово малює, зауважив Локвод. Люсі, бери записник, замалюй, будь ласка, знарядів вбивства, тільки якнайточніше. Поки блідий Джордж порпався в кишенях небіжчикової кортки, ми з Локвидом заходились вивчати кинджал, що стирчав у спині карвера. Мої руки аж трусились, коли я замальовувала в записник його обриси. Я ніяк не могла втримати в пальцях олівець. Дивно, як справжня смерть вражає людину. Гості, звичайно, страшніші. Але не справляють такого враження. Локвуд, одначе, тримався так, ніби нічого не сталося. Смерть Скарвара, схоже, нітрохи не схвилювала його. Кінджал доби великих моголів», – говорив він. «Індійський, можливо, 16 століття. Ефес оздоблено слоновою кісткою і золотом. Руків'я з чорного шнура, щільно намотаного на метал. Кінець руків'я багато декоровано якимось молочно-білим каменем. Не знаю, яким саме. Люсі, це ніби опали? Я гадки не маю». А чому ти думаєш, що це кинжали похи великих моголів?» Мої батьки вивчали східні традиції, зібрали багато книжок на цю тему. Ця зброя схожа на церемоніальну, лезо надто криве й тонке. Важко сказати, його майже цілком увігнано в спину. Дивна річ бувати людину такою зброєю, міркував далі Локвот. Її місце в музеї або в антикварній крамниці, підхопила я, такі, як у Вінкмена. Локвот кивнув. Твоя правда. Закінчуй малюнок. Ти знайшов що небудь, Джорджа? Головним чином гроші. Ось погляньте. Він простяг нам вузький брунатний конверт, геть напханий банкнотами. Локвуд швиденько перегорнув їх. Самі двадцятки, сказав він нарешті. Тут близько тисячі фунтів. А щось іще знайшов: кілька монет, кишеньковий ножик, гребінець і пожмакану цидулку. Її написано твоїм почерком, на адресу цвинтарного братства. А ще в нього на тілі кілька татуювань, над якими треба добре поміркувати. Цидулка в кав'ярні спрацювала швидше, ніж я сподівався. Зауважив Локвуд. Я заберу її. А все інше покладіть на місце. І гроші теж. Його ще треба перевернути. Скоро тут буде Барнс. До речі, мовчіть про наші знахідки. Я не хочу давати кіпсові жодного шансу». Джордж несподівано вилаявся. «Хай йому, дітько, склянка з приводом. Я ж казав Барнсові, що позбувся її». «Тоді заради Бога негайно зачини духовку. У нас обмаль часу». Локвіт мав рацію. Тільки но ми перевернули труп Карвара, як почули, що до дверей уже підходить бригада швидкої допомоги. Це була не дуже велика радість – приймати в себе інспектора Барнса та його команду з Депрік, особливо тоді, коли в нашому передпокої лежало на підлозі мертве тіло. Кілька годин полісмени топтались у своїх чоботях по кімнатах, фотографуючи труп, кинджал та пляму крові з усіх можливих боків, обшукуючи кишені небіжчика складаючи знахідки до прозорих пакуночків. А поки все це діялось, нас випроводили до вітальні, щоб ми не заважали поліції працювати. Особливо дратувало нас те, що Кіпс із своїми агентами, який теж з'явився тут, нікому не заважав. Здоровань не шоу зі своєю рускуйовдженою копицею волосся, оглядав перший поверх, розпитував лікарів і сперечався з полісменами. Маленький Бобі Вернон тинявся зі своїм планшетом довкола трупа, замальовуючи кинджал, так само, як це щойно робили ми. Він увесь час хтав головою і неприязно позирав на нас із -за дверей вітальні. Незворушна Кет Годвін намагалася знайти сліди потайбічної енергії, які міг залишити по собі вбитий. Вона так довго стовбичала в кутку, заплющивши очі і похмуро випнувши підборіддя, що мені вже курціло повісити на неї, мов невішак, Джорджову куртку. Врешті-решт тіло заховали в чорну торбину на блискавці, завантажили до фургона і повезли геть. Килим згорнули і винесли. Оперативники засипали перед покій сіллю. Один з них, повільно пережовуючи гумку, просунув голову в двері вітальні. «Усе гаразд», – повідомив він. Можна насипати ще залізних стружок?» «Ні, дякую», – відповів Локвот. «Ми зробимо це самі». Оперативник скривився. Його ж убили. 65% убитих повертаються на місце злочину вже першого року. 35%? Пізніше. Це факт. Так, ми знаємо. Все гаразд. Ми самі запечатуємо місце злочину. Ми ж агенти. Раніше я ніколи не бачив агентів у таких шортах. буркнув оперативник і пішов собі. Я теж. Підхопив Барнс. А я на тій роботі вже 30 років. Він постукав пальцями по канапі, вкотре поглянув на нас із докором. Інспектор уже півгодини сидів у вітальні, допитуючи нас. Кілька разів поспіль ми розповіли йому про нашу нічну пригоду, від стукуто в двері до прибуття швидкої допомоги. Ми не приховали від бармця нічого, крім останніх карверових слів. За нашою розповіддю, він нібито просто вдерся до будинку і відразу помер. Так само не згадали ми й про локводову цидулку. Квілкіпс тим часом притулився до шафи, згорнув на грудях руки і скосо позирав на нас. Годвін він зверненом сіли на вільні стільці. Недшоу ховався в зацінку, мов їє, що тільки но навчилась стояти на задніх лапах, і не зводив очей з Локвода. Це аж ніяк не скидалось на наші звичні посиденьки у вітальні, тому ми й не запропонували гостям чаю. «Єдине, чого я ніяк не розумію», – мовив у решті Барнс, – «чому Карвер завітав саме до вас?» Його вуса найжачилися, а обличчя сповнилось підозрою. Локвод, сидячи в кріслі, недбало поправив собі рукав. У такому вбранні було важко мати ошатний вигляд. Проте Локводові це вдавалось якнайкраще. Він, мабуть, десь почув, що ми цікавимось викраденим дзеркалом. Йому, напевно, хотілось поговорити з кимось обізнаним, розумним і кмітливим, а в цьому випадку ми були для нього єдиним вибором. Кипси виболошив очі, Барнс нетерпляче вигукнув Але чому він узагалі прийшов? Чому виліз із під піля? Його ж розшукували. Я можу лише припустити, що це через вікер стафа та його дзеркало, відповів Локвод. Сила дзеркала, напевно, вразила його. Не забувайте, воно вбило на кладовище його колегу Недлса. І хто знає, чого воно ще накоїло? Можливо, Карвер хотів щось пояснити, розповісти нам про нього. Барнс узявся сердито походжати кімнатою. «Це дзеркало пропало менше, ніж дві доби тому, і вже вбило двох людей, які його викрали. Тільки подумайте, на вас, Кабінси, чекала б така сама доля, якби ви не накрили його сіткою. Від його обличчя воно першим тріснуло», – спробував покипкувати кіпс. «Його треба знайти!» Стукнув себе колоком по долоні Барнс. «Інакше це ще не кінець! Воно смертельно небезпечне! Воно вбиває всіх, хто трапляється довкола!» Кервере вбило не дзеркало, спокійно нагадав Локвуд. «Так, але все одно він загинув через нього! Люди ладні вбивати, щоб заволодіти ним!» Локвуд хитнув головою. «Можливо, але в убивці дзеркала не було!» «Звідки ви знаєте?» У карвера були з собою гроші. Виходить, він уже продав його. Це нічого не доводить! Його могли вбити, щоб змусити замовчати. Якби я дав Карверові тисячу фунтів за дзеркало, а потім убив його, то забрав би гроші назад, мовив Локвуд. Ні, тут діяв хтось інший. Хтось такий, що має доступ до старовинних кинджалів. На вашому місці я розпочав би з цього, інспекторе. Барн спирхнув. Хай там, хто вбивця, моя точка зору не зміна, відповів він. «Це дзеркало – справжня загроза для суспільства. Ніхто не може почуватися безпечно, поки його не знайдено. А тим часом ваше розслідування не дає нічого. Завдяки кіпсовим арештам ми напхали підозрюваними всі в'язниці Лондона, а з того – ніякої. Тоді як найголовнішого свідка знаходять мертвим тут на килимі». Голос інспектора підвищився на кілька тонів, а вуси заворушились як флюгери під вітром. «Цього недостатньо! Мені потрібні дії і результати!» Бобі Вертон підскочив зі стільця, як стараний школяр, і вперше заговорив. «Я досяг чудових успіхів в архівах, сер! Сподіваюсь, що скоро в нашому розслідуванні відбудеться прорив! Ну, ми теж там працюємо!» Засовувався на канапі Джордж. Кет Годвін тим часом роздратовано зирила на нас. «Інспекторе!» – зненацька вигукнула вона. «Мені здається, що Локвіт не розповів нам усієї правди. Погляньте, як ховається Кавінсе, і які винуваті очі в тієї дівчини!» «Як на мене, вони в неї завжди такі!» – відповів Барнс і поглянув на двері, на яких уже стояв ось колицей агент Деприк. «Що сталося, Допсе? «Є свідки з сусідньої вулиці, Портленд М'юс 7. Пів на дванадцяту ночі вони чули з двору голоси. Чоловічі, дуже гучні і розлючені. начебто сварились. Звідти до цього будинку ведуть криваві сліди. Убивство сталося там!» «Дуже дякую, Допсе. Все гаразд, ми вже йдемо!» – Барнс поволі підвівся. «Мушу попередити вас, що приховування відомостей від інших агентів – це злочин. Я сподіваюся на співробітництво між вашими командами і чекаю результатів. Кабінце, не забудьте про залізні стружки в передпокої!» Усі почали розходитися. Спочатку Барнс із своїми людьми, потім Кіпсова команда. Сам Квіл Кіпс виходив останнім. Біля дверей він зупинився. Панно Карлайл, мовив він, – «дозвольте сказати вам кілька слів. То ви все-таки знаєте моє ім'я?» – перепитала я. Кіпс легенько усміхнувся, вишкіривши білі вичищені зуби. Облишмо жарти, я хочу поговорити з вами серйозно. Не хвилюйтесь, я не збираюся у вас випитувати жодної з тих маленьких таємниць, які Локву так старанно приховує від нас. Це все ж таки змагання, врешті-решт. Хоча... Він нахилився трохи ближче, обдавши мене міцним ароматом квіткових парфумів. «Чи не думаєте ви, що з боку Локведа було трохи нечесно збивати з ніг бідолаху не до Шоу? Адже в нас не спортивне змагання!» «Шоу почав перший», – заперечила я. І до того ж Локвід не збивав його з ніг. Він киб зневажливо махнув рукою. «Нема різниці. Пану Карлен, з вашої команди ви найрозумніша. І талант у вас теж надзвичайний, якщо те, що я чув, про вас правда. Навіщо вам нидіти з цими невдахами? «Подумайте про кар'єру. Я знаю, що ви колись приходили до Фітиз на співбесіду і вас не прийняли. На мою думку, він знов усміхнувся. Вони зробили прикру помилку. У мене є впливові друзі в агенції. Я міг би влаштувати вас до нашої компанії. Тільки подумайте. Замість того, щоб животіти тут, ви працюватимете в агенції Фітиз, де у вашому розпорядженні буде все». «Дякую», – відповіла я ледве стримуючись. «Я вже не пам'ятала, коли востаннє так гнівилась». Я цілком задоволена своєю роботою. «І все-таки подумайте!» – наполягав кіпс. «Моя пропозиція залишається в силі!» «До речі, в нас теж є впливові друзі у вашій агенції!» – додала я перш ніж зачинити за ним двері. «Пенелопа запросили запросила нас на свою щорічну вечірку. Можливо, побачимось там, якщо вас теж запросили. На добраніч!» Зачинивши за ним нарешті двері, я постояла в передпокої, відсапаючи, намагаючись заспокоїтись. А тоді подалася до кухні, слухаючи, як під ногами тріщиться розсипана сіль. Локвуд із Джорджем сиділи за столом із залишками нашої вечері. Мені здавалося, що це було так давно. «З тобою все гаразд, Люсі?» – запитав Джордж. «Так, я просто згадала про ту вечірку, Фітиз, куди нас запросили. Ми й досі збираємося йти туди». Локвуд кивнув. «А вже ж? Особливо, якщо впораємося з цією справою. Барнс надто вже хоче розшукати це дзеркало». «Їй право, він знає, як працює ця штука. Або, принаймні, знає про неї щось важливе. «Ну, ми теж дещо знаємо», – зауважив Джордж. «Що там казав Карвер?» «Ти бачиш, бачиш стільки страхіть? «Це, мабуть, про те, що він побачив у дзеркалі, повірте мені!» Локвіт узяв зі стола висохлий бутерброд, оглянув його і поклав назад на тарілку. «Якщо це саме дзеркало?» Карвер називав його кістки і скло. «Може, його зроблено з кісток, які бікер став викопував на кладовищах?» Тоді в ньому може бути гість, звідти й надприродна сила. Може, ті, хто дивиться в дзеркало, бачить там саме привида? Або привидів, уточнила я. Сім, а не один. Ну, я дещо бачив там, тихо промовив Джордж. Дещо страшне, але хотів побачити більше. Він утупився у вікно. Будь-що, відповіла я, якби ти подивився в нього довше, то, напевно, помер би зі страху. Як ото й Недлс, торговець артефактами. Я певна, що Бікерстав теж дивився туди. І, можливо, побачив щось таке, що від того збожеволів і застрелився. Локвуд станув плечима. Можливо. Ні, все сталося зовсім не так. Локвуд підхопився. Треба розсипати вперед передпокої залізо. Скоро вже світатиме. Він поглянув на мене. Я аж здригнулась. Серце в мене тьохнуло, шкіра аж захолола. Що з тобою, Люсі? Я, здається, щось чула. Голос. Це не карвер, там повно солі. Я подивилась у бік перед покою. Не знаю, може. Тепер у нас є власний привид? Обізвався Джордж. Чудово! Веселенька нічка! Зараз ми це виправимо. Локвуд дістав з полиці біля дверей пачку залізних стружок і надірвав її. Джордж зробив те саме, а я досі стояла, заціпинівши з недовіри. В моїх вухах досі лунав в таємничий шепіт. Пікер став. Ні. Все було зовсім не так. Я облизала пересохлі губи. Звідки ти це знаєш? Мов луна так я проштовхалась між Джорджем та Локвідом. Обігнула кухонний стіл і підійшла до духовки. Простягла руку до її дверцят. Локвід щось гучно спитав у мене. Я не відповіла і відчинила духовку. Кухня сповнилась зеленим сяєвом. У пітьмі виблискувала склянка. З її глибини шкірилося розпливчасте, злобне обличчя. Воно нерухомо спостерігало за мною очей. Чому ти так кажеш? Звідки ти це знаєш? — повторила я. Примарний сміх віддався у моїй голові. Дуже просто. Я був там.